doina răspunsului cel bun Doamne răspunsul cel bun de-a lungul vieții l-am adunat când comoara faptelor sfinte și inima noastră la cer le ai înălțat Doamne răspunsul cel bun ca o sabie de duhul lumii ne-a separat iar darul tău al deosebirii duhurilor, în mintea noastră l-ai așezat. Doamne, răspunsul cel bun, prin crucea poruncilor ne-a luminat și marea cea roșie a lumii în fața noastră s-a despicat. Doamne, răspunsul cel bun, în corabia bisericii ortodoxe ne-a păstrat și cuvântul tău, talazul tălharilor, l-a potolit și-am scăpat. Doamne, răspunsul cel bun, un templu ție ți-a ridicat și cu arca lui noie, în apele cele lumești neclintită biserica ta, a stat. Doamne, răspunsul cel bun, pământul și cerul cel nou, ni le-ai dat, și lunca sufletului nostru într tine ai luat. Doamne, răspunsul cel bun, credința care mută muntele neamului nostru la tine ne-a dat. Doamne, răspunsul cel bun. Rugul rugăciunii harice în inimă ne-a adus când ne-ai binecuvântat. Doamne, răspunsul cel bun, să-l dăm mereu ne-ai învățat, când de greșel ne-ai iertat. Doamne, răspunsul cel bun al faptelor noastre l-ai cercetat, când anul plăcut Domnului l-ai întemeiat. Lacrima de Mărgăritar a Răspunsului Cel Bun Doamne, cu una a Răspunsului Cel Bun, Pe creștetul cugetului nostru ai așezat, Fiindcă pe Tine Te-am slujit, Te-am cinstit, Te-am iubit. Pe aproapele nostru l-am ajutat și toate cele bune i le-am dat. Pe dușman să îndreptăm am căutat, dar ei cu hoții tălhării, cu lovituri ne-au mulțumit, fiindcă i-am iertat.